Bon vespre de tots i totes, ben benvingudes i benvinguts en aquest espai de la Casa Empordà, que un, un any més acollirà els actes de l'Ajuntament de Figueres en el marc d'aquest dia de, de la dona treballadora. Uh, sigueu benvinguts i benvingudes, a saludar en primer lloc a l'alcaldessa, regidores i regidors que, que ens acompanyeu, exalcaldes, al Fons Gombau, gràcies per acompanyar-nos un any més, representants d'entitats, tant de dones com altres entitats i associacions de la ciutat, que veig cares conegudes per aquí, en definitiva, tots benvinguts. Aquest any, només, no m'estendré gens, però només dir sí que voldria un parell de coses. No? I és que en aquests temps que molta, molta gent, quan li parles del Dia de la Dona Treballadora, es qüestiona en certa manera, no diu, home, però això dir que s'ha de celebrar encara el Dia de la Dona Treballadora? sobte una mica, no? segons com i, i segons amb qui li comentes, sobretot potser amb gent més jove eh, tot i així eh, pensant aquests dies home, jo crec que sí que té molt de sentit no? i és que si aquí a Figueres i des de l'Ajuntament hi volem donar suport és sobretot jo crec per dos coses o dos punts que especialment eh, tenen una incidència, jo diria cap dalt no? en primer lloc jo diria per motius històrics. Per motius històrics, per motius ideològics, segurament. Aquests, eh, el dia de la dona treballadora ve, doncs, de totes les eh, reivindicacions que van començar a Estats Units amb les vagues, en primer lloc per als drets laborals de les dones, més endavant amb els drets polítics, dret de dret a vot, per exemple tot això s'ha anat superant, per tant podem estar contents, orgullosos i hem d'agrair la feina que en el seu dia van fer aquests grups de, de dones que es van organitzar i van ser capaces doncs, de generar tot aquest moviment que ens ha portat fins aquí. En primer lloc per tant, per aquests motius històrics i ideològics que compartim des de l'Ajuntament i des del propi grup de govern i en segon lloc per un motiu eh, de reglament de la ciutat i és que la ciutat tenim la sort de comptar amb diversitat i una pluralitat de grups de dones i que estan associades amb entitats, que avui algunes estan representades aquí que ens acompanyen, que també es tiren del carro, que segueixen treballant en el quotidià per seguir aquesta lluita que si abans deia que històricament es va centrar en els drets del treball, drets civils, drets després polítics, avui en dia segurament Eh, compartireu a mi que eh, la lluita es basa més, o el treball, en la igualtat. No? En acabar de soli aquesta igualtat, igualtat que eh, els que ens vau acompanyar l'any passat en aquest mateix acte, la Marina Sobirats, ens explicava molt bé i ens posava exemples de enganyats que estem a vegades quan podem pensar que, bueno, que això potser ja no cal, no? que això ja està superat i que ja podríem fer alguna altra cosa. Aleshores, eh, dir agrair especialment en aquests motius que deia de ciutat, motius històrics per celebrar aquest dia i motius de ciutat que ens fan que ens creguem aquest acte, voldria que especialment doncs, en aquestes associacions veig el grup de, de dones de l'Alt Empordà el xec que també ens acompanya, empordoneses etcètera, etcètera, tots els grups que no me'l vol dir deixar cap, el que sí que demanaria és que el primer aplaudiment d'aquest primer vespre de la dona Figueres fos per tots aquests grups, per tant un aplaudiment sisplau per ells Bé, doncs, per començar ja amb el, amb el programa d'aquest vespre, ja hem començat una mica tard ho agilitzarem i de manera que m sense plau a l'escenari, a l'alcaldesa de Figueres, Marta Felip, a la Dolors Pujol i el Fons Gomào Inver, si us plau, si també ens pots acompanyar. En primer lloc, començarem amb els, amb els guardons del Premi Maria Rosa Inver d'aquest 2014 que compleix la seva vuitena edició. En aquesta vuitena edició hi ha hagut eh, els tres premis que sempre s'otorguen i a part també hi ha hagut una menció especial. La menció especial, que seria per la que començaríem, és el, un treball que porta per títol On és la pobresa? de la Fatina Aroch de l'Institut de l'Oxandra Jourofeu de, de, de Quart d'Esso. Si ens pogués acompanyar la, la Fatina... No sé si hi ha vingut la Fatina... Funciona, bueno, en tot cas, és una menció especial que el jurat va creure, va creure oportuna per la seva originalitat en traslladar una idea eh, d'imatge. Tenem que aquest era un treball doncs, enfocat de manera diferent a com es solen enfocar els treballs que, quan es convoquen aquests Premis Maria Rosa Invert i per tant era convenient fer aquesta menció especial. Aquí qui sí tenim avui amb nosaltres és a la Mariam Aguilar Benavides, que ha sigut el tercer premi, Mario dos Imbret, si es pot acompanyar. Sí. Què tal? El, el, seu, el seu treball portava per títol I si fos a l'inrevés i jo crec que serà més convenient que ell ens en faci cinc cèntims que segur que ho explica molt millor del que ho faria jo. Per tant, uh, bueno, bona nit. El meu treball ha recollit totes les idees i tots els pensaments dels joves que són amics meus o familiars i simplement com veuen ells avui en dia el món de la dona, de la violència contra gènere i psicològicament tot contra les dones. Llavors també recull les idees de diferents nois que també doncs, ells estan en contra i jo amb aquest treball he volgut demostrar doncs, que també els joves són conscients de tot el que està passant i de que hem de canviar la societat, que ho podem fer i doncs, aquest és un regal per totes les dones que ho han patit, maltracte psicològic o físic i molts ànims per tothom. <tots> Enhorabona a la Mariam. El segon premi de l'edició d'aquest any dels Premis Maria Rosi en Verd, eh, es dona la, el fet de que s'ha posat malalta, pobretta. Com malalta, la, la premiada és la Victòria Milova Nova de l'Institut Cap Norfeu de Roses eh, que cursa tercer d'ESO. Eh, la valoració del jurat eh, va creure oportuna premiar-la per la seva originalitat. Esperem que es recuperi dint aviat, segur que sí. En tot cas, el, el, seu, el seu treball, l'explicaré una mica, una mica segur que ella ho hauria fet molt millor, em sap molt de creus si m'escoltés o que se'm porti les mans al cap. En tot cas, tractava les relacions sanes i tòxiques entre els joves. Eh? Eh, veig aquí més del jurat, segur que em sabran si ho explico bé o no. Relacions sanes i tòxiques entre els joves, eh, en l'àmbit de l'amor, l'amistat, eh, ara amb tot el tema de les xarxes socials, Etcètera, etcètera. i sobretot de com el romanticisme no? en àmbits com el cinema la música la revista, etc com és un dels, dels aspectes més tòxics no? de generar aquest amor romàntic i de no m'abandoni per tant, analitzava tot això una mica i, a, i aquest era el, el segon premi li farem arribar, sense dubte el, el, el premi que, que li corresponia que si no m'acivoco era un, un iPod tatz. Sí, volbé. On passarà algun familiar sí que sigui per aquí, sí. Supo Maria. I el primer premi, primer premi d'enguany. El títol del, del treball és Figueres, ciutat de la tradició associativa i el seu autor és el John Cortada Vicente, si ens vols acompanyar. Um, bueno, primer de tot, volia dir que moltes gràcies per haver-me donat aquest premi, de veritat. Uh, també volia fer esment, no? a dies, avui és el dia de la dona treballadora no? i volia fer un esment a totes aquelles dones que han lluitat i que estan lluitant cada dia pels seus drets i, i per viure cada dia millor, que realment la igualtat és, és la meta que s'ha d'aconseguir. Uh, també volia dir que aquest premi m'ha fet uh, especialment il·lusió perquè tant el meu pare com la meva mare coneixien la Maria Rosa Invert i, i, i ells m'han dit que em faci una menció i realment em fa, em fa gràcia això. Uh, volia dir-vos, a mi, els volia comentar el, el rerefons que tenia el meu treball. Volia dir-vos que el meu treball pretenia uh, uh, tenir un missatge, un missatge que deia que, que els joves també podem participar en la ciutat, que els joves podem, podem també millorar la ciutat, podem participar i podem afegir la nostra creativitat, les nostres ganes de viure, les nostres ganes de menjar-se el món, del que sigui, de, de la nostra joventut, aportar-hi alguna cosa, perquè crec que hi podem aportar molt i que molts llocs, malauradament, se'ns oblida una mica. O sigui que res, volia dir-vos que moltes gràcies i... i bueno, això. <t 'ha> Bé, ja per closurar aquesta entrega de la vuitena edició dels Premis Maria Rosinbert, fer menció al jurat i un agraïment al, al jurat que l'han format en aquesta edició Alfonso Gombau, com a representant de la família, Alfonso Gombau Inbert, moltes gràcies, eh, la Gràcia Comte, dels Serveis Educatius de l'Alt Empordà, l'Anna Capella, representant del, del món artístic, i l'Agnès Saez, del grup de dones de l'Alt Empordà. Un fort aplaudiments per tots ells, si us plau. I a continuació, podeu-ho si voleu, <ríe> moltes gràcies a tots tres. A continuació, seria el moment de donar pas a una de les associacions que, a la que abans em referia i que treballa dia a dia en el quotidià pels pel drets de les dones que segueixen treballant. Es tracta de l'Associació de Dones de l'Alt Empordà, si ens voleu acompanyar a l'escenari. Moltes gràcies, endavant. Hola, bona tarda a tots i a totes. Per nosaltres és un pler estar avui aquí, amb tots vostès. Agraïm molt a l'Ajuntament que ens hàgiu invitat, que hàgim pogut venir aquí a explicar una mica el que hem fet. No, tranquils, no explicarem el que fem durant molts anys, explicarem el que vam fer ahir i el que hem fet avui. Ahir també fa molt de temps que estem col·laborant, fa anys que estem col·laborant, tant el 25 de novembre com el 8 de març, amb l'Oliva Gran, un institut a la qual hi ha un professor especialment que es dedica, que vol que la seva gent, que els seus alumnes tant nois com noies fes-los participar d'una manera activa amb la societat no solament que estudiin història, és un professor d'història però no solament que estudin història matemàtiques, sinó que també estudin, sàpiguen parlin, opinin coneixin el pols de la ciutat Pues cada any ens inviten a fer una xerrada Més o menys ens diuen de quin tema volem que toquin i el toquem on parlem més que tocar-lo parlem Aquest any el 8 de març volien saber com dones que havien tingut o un accident o una enfermatat temes que lesvien d'alguna manera doblegat temes molt forts, molt durs com s'hanvien sortit no entraré en detalls, no us explicaré ara el que vam estar explicant ahir, perquè va durar com dues hores, i no us vull amargar la vida. Però sí us diré que va ser realment emotiu, que va caure més d'una llàgrima, tant per part de les ponents com per part de les alumnes, i algun alumne encanyonava i encunyonava fort. Va ser fort, va ser bo, i vam aconseguir que noies amb 14 anys i això sí que diré perquè per mi va ser puntual i que aquella noia sobrís no havia parlat mai de com ella havia viscut amb 12 anys el càncer de la seva mare. I ella el va treure. I ella va dir-ho. I va explicar la solitud que havia rebut, que havia sentit. L'ignorada que es havia sentit. Perquè per voler-la protegir, la família no li havia explicat la gravetat de la seva mare, de l'enfermatat de la seva mare. Però ella se'n havia enterat. Perquè poden tenir 12 anys... 13, 15, però les dones i els homes, sobretot avui dia, no són tontos. I ell havia detectat que la situació era greu. Com podeu veure, per davant les coses, la cosa va ser culpidora. la cosa va ser potent. Però ens vam sentir molt agrides en a l'Institut, l'Oliva Gran, que ens invitessin un any més a poder participar. Ara us parlaré d'avui... Jo faré la introducció i una companya del grup de dones a l'Empordà Glòria Conte explicarà el que hem fet avui aquest matí. Jo per altres qüestions que he que estar en altres llocs no hi he pogut ser present, m'ha sentit molt de reu, però bé, elles no em necessiten. Són prou prou capaces per tirar endavant amb tot. Avui, 8 de març, ho dic per segur si avui us havia despistat, dia de la dona, avui és el nostre dia, el dia de les dones, les que treballen fora de casa, però també les que treballen a dintre de casa i no cobren cap salari. Les que tenen cura dels malalts. D'aquelles persones que ara són persones dependents que cuiden a persones dependents. I que en el futur, quan siguin grans, també ho seran. Perquè com que no treballen fora de casa i no cotitzen, tampoc cobraran pensió. Però avui és el, dia, el nostre dia. És un dia que no, no l'hem... O sigui, ha semblat potser, que era una festa, perquè hem volgut col·laborar amb nosaltres i els hi molt, i això ho explicarà molt més bé l'Agnès, d'un un grup, diversos grups de persones que han volgut col·laborar amb música, amb dansa, però ja us ho explicarà ella. Però vull dir això perquè ha sigut un acte reivindicatiu. Per favor, quan se si m'acabi el temps m'avises, eh? perquè me fas així i ho tallo. Gràcies. Doncs avui ha sigut un acte reivindicatiu, i sobretot reivindicatiu per un motiu. Hi ha una llei que es va refer al 2010, no a fer una llei que es va fer el 2014, ai, perdó, el 1914, no, no, el 2010 es va refer, que és la llei del dret a l'avortament, a un avortament lliure i gratuït. Nosaltres també, el grup de dones a l'Empordà, i amb això acabo, hem volgut també aquest dia reivindicar que no ens toquin, i hem dit a en Gallardón, Gallardón, ministre Gallardón, no ens la toquis, la llei. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Jo només volia, en nom del grup de, de dones de l'Alt Empordà, de la Clòria Comte, es esmenar una mica el que hem fet avui. Eh, bueno, per fer una mica doncs més festiu, que, i no deixar igualment la part reivindicativa, doncs, al matí hem tingut actuacions de, de diversa gent d'aquí de Figueres i això és de, de molt agrair, veure com gent d'una manera doncs, espontània i voluntària els hi demana, si sisplau, voleu venir a participar i la gent et diu que sí i t'obre doncs, el, el, el que ells saben fer. No? Han actuat la Coral Icaris de Figueres, el grup d'art i dansa de l'estudi de l'Abel González, un quartet de flautes travesseres de l'escola de flauta màgica, un grup de vaneres del mar de munt del Port de la Selva i han tingut música durant l'acte gràcies a, a, a l'Ivan Ivan Llerpes. Ha sigut molt bonic perquè estan fent el matí, doncs totes aquestes actuacions, hem tingut dues actuacions espontànies. Ha vingut un nano de 10 anys ens ha dit "Puc tocar la guitarra, si plau?" i duna manera espontània doncs ell eh, ha participat així. I després un grup de joves, de dos noies que cantaven fantàsticament, eh? que ja, ja, les, ja, ja les tornarem a fitxar perquè realment ha sigut impressionant. No? A la tarda hem estat al cafè de l'Icatesen, eh, llegint mm, poemes de dones o, o amb motiu de la dona o, o d'una manera molt espontània. Després, com bé ha dit la Carme, ha hagut una part del, del matí que era com més reivindicativa no? i ho bueno, vam pensar en diverses actuacions. Una, hem fet hem volgut fer participar els infants, que ens sembla que és, ha sigut interessant, amb la pregunta què vull ser de gran. I ells d'una manera doncs, voluntària han, han, han dibuixat en quins oficis es veien. Ens han sortit veterinaris, una noia que vol ser policia, un astronauta, ballarines, actrius... Bé, ha estat molt, molt enriquidor. I per últim hem fet un arbre, l'arbre dels desitjos. Uh, gràcies també a la participació d'unes noietes que anaven animant a la gent de la plaça i us llegiré uns quants eh? dels 54 o, o una seixantena de desitjos que hem tingut perquè ens, ens semblen que són els més significatius eh? i diuen la igualtat comença quan s'accepten les diferències no falten motius falten accions que sempre continuem prosperant en tots els aspectes sobretot a la feina i que ens valorin sempre que nosaltres ens ho mereixem. No deixis que ningú et faci ombra. Llibertat de decisió per la dona i per el seu cos. Desitjo que ens doni total llibertat per decidir el que vull fer, el que vole, el, amb, la, amb la nostra vida i amb el nostre futur. Un bon d'igualtat on es valori a la persona per les seves capacitats units per una causa, una bona causa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a l'Associació de Dones de l'Alt Empordà, per, tant per a la feina d'avui, com sobretot el dia a dia, el quotidià, de la, la feina que fa. Moltes gràcies. El, el torn ara és per al segon dels tres grups que ens acompanyen avui o que almenys intervindran en aquest primer vespre de, de la dona. Es tracta del grup Empordoneses, si ens volen acompanyar a l'escenari, que ens, eh, ens presentaran el tema de la, de la mostra col·lectiva i li el tret de sortida. Bona nit a tothom. Malgrat que ens insisteixen que la crisi ja ha passat, amb portaneses anem amb retard I, de, i devem ser dels pocs que no ens anem adonat. I no volem admetre la nostra visió errònia de la situació. I és per això que hem mantingut aquesta proposta per a la cinquena edició. Que els participants presentin idees positives i alegres, que per un moment ens fagin oblidar aquesta no crisi. Només unes paraules més per agrair a tots aquests artistes i gent que any rere any em fan costat, empordaneses, i bueno, i que cada vegada, quan empordaneses els hi fa la proposta, eh, estan a punt per participar. Moltes gràcies. Gràcies, Pilar. Crideria ara doncs, el grup del, del Txec, la xarxa d'emprenedores competents. Si ens volen acompanyar, ens es presentaran una, una mica i faran tota una presentació d'algunes activitats. si Molt bona nit a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'acte de la primera nit de la dona. Agraïm la presència de l'alcaldessa de Figueres, senyora Marta Felip, exalcalde, senyor Joan Armenguer, regidors i autoritats. Agraïm que hagi comptat amb nosaltres i que ens hagueu convidat a participar. A sent conscients que les circumstàncies personals pròpies de les dones ens dificulten la consecució dels nostres projectes, ens hem proposat que aquesta situació canvi. Volem contribuir a que el talent i les bones idees siguin desenvolupades. Per aquest motiu, hem creat la xarxa que representem i que hem anomenat Txec Empordà, per tal de donar suport a la dona emprenedora i empresària en el desenvolupament del seu projecte que li permeti créixer personal i professionalment. Com que les dones apareixen escasament a la història, la literatura, l'art, la ciència... Per una banda, perquè han tingut molts obstacles per a poder desenvolupar els seus interessos i capacitats, i per una altra, perquè les que ho han aconseguit no han estat reconegudes, i ni tan sols anomenades els llibres o enciclopèdies. Hem volgut, des de la xarxa, recordar i destacar el llegat de sis dones catalanes que van ser pioneres a l'època i van obrir pas a altres dones. I ho fem mitjançant una representació, perdó, que hem preparat, la qual serà realitzada per la meva companya, Nuri Brugat, a la que no pas. Gràcies. Molt bona nit a totes i a tots. Comencem amb les empordaneses pioneres de la nostra terra. Caterina Albert i Paradís. Coneguda amb el seu nònim de Víctor Català, figura capdalt del modernisme literari, va néixer a l'escala l'11 de setembre del 1868. Va ser, sens dubte, una capdavantera i un símbol de la normalització de la presència de la dona a la societat literària catalana. Va ser la primera dona d'entrar a l'Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona el 1923. La seva novel·la, Solitud, va marcar un abans i un després en la narrativa contemporània catalana. Hores d'ara es considera un clàssic indiscutible. Un altre bon exemple de dona catalana, treballadora, moderna, compromesa i lluitadora, seria Palmira Salacruc. Aquesta dona, nascuda al Fà d'Empordà, el 1889, va ser una de les primeres dones de l'Alt Empordà que entre el 1917 i el 1920 va cursar estudis a la Universitat de Barcelona, després de l'aprovació d'una real ordre que coincideix amb el dia d'avui de l'any 1910, aprovada pel govern liberal de Canalejas que obria les portes a la universitat a les dones espanyoles, posant així fi una gran injustícia. Va obtenir el títol de Llevadora amb la qualificació d'excel·lent a la revalida final. Va guanyar la ploma de professora en parts de, i de Llevadora Municipal de Figueres el 1929 i va treballar a l'hospital de la nostra ciutat fins a la seva mort. Laura Bonacet, filla de Fortià, va treballar de minyona a la Bisbal, on es va casar el 1926. El mateix any, amb el seu home, va obrir una agència de transports que ben aviat, amb l'adquisició d'un segon vehicle, va portar a treure's el carnet de conductora de camió. Pel fet de ser la primera dona que ho demanava a la província de Girona, es van veure obligats a consultar si legalment era possible a Madrid. Aquesta nota l'hem tret del diccionari biogràfic de l'Alt Empordà de la senyora Nes Pedrosa i Gorgot. Seguim. Seguim amb la que fou l'activista de Figueres, presidenta de l'UNICEF a l'Alt Empordà i vicepresidenta de la mateixa ciutat de Catalunya, la senyora Adela Rosa i Salelles, Filla de Figueres, va néixer el 1911. Va dedicar gran part de la seva vida a les causes socials. Tot i que era modista, alguns asseguren que va ser els contactes amb les grans firmes de moda de Barcelona que els va animar a entrar al món de la beneficència. Va començar presentant Unicef a la ciutat i als anys 70 ja n'era presidenta de la secció local i comarcal. Va treballar amb altres entitats com Càritas o Creu Roja. Ara continuarem amb pioneres en aquest cas, de la resta de Catalunya. Rosario Pri P. Brujas, nascuda a Barcelona en 1899. Fou actriu, guionista i directora de cinema. Va ser una dona molt emprenedora. Durant les dècades del 1930 i el 1940 va treballar a Itàlia i a Espanya. Tota la vida va patir seqüeles d'una paràlisi infantil. Tot i així, va ser una dona activa i intel·lectualitzada, una pionera de la cinematogra cinematografia espanyola que, malgrat la difícil etapa del cine en aquells anys, la Guerra Civil i el seu exili, no van aconseguir que deixés la seva tasca. Arribarà a esdevenir la primera directora espanyola de cinema sonor i va ser la presidenta de la productora Star Films. I eh, finalitzem amb l última pionera, la que fou una heroïna per moltes dones del moment, la primera aviadora catalana i un exemple a seguir. Estem parlant de la senyora Maria Josep Colomer Iluque, coneguda com Pepa Colomer, nascuda a Barcelona el 1913. Amb l'esclat de la Guerra Civil Espanyola va formar part de l'Escola de Pilots de la Generalitat de Catalunya. Aquesta dona aviadora fou un símbol de l'avenç femení als primers anys 30 a casa nostra. L'Empordà va poder gaudir de la seva presència en un vol d'exhibició a l'aeròdrom de Figueres i va participar a l'evolució de la comarca, ja que va assistir a la constitució de l'Aeronàutic Club Empordanès, que era una entitat impulsada per un grup d'empordanesos per organitzar activitats aeronàutiques des del punt de vista esportiu, i generar vida social i dinamitzar l'economia de la nostra comarca. Per finalitzar la nostra participació aquest dia tan important per nosaltres, dono pas a la nostra presidenta, la presidenta de la xarxa, la Montse San Jaime, que serà qui realitzarà la cloenda en forma de carta. Gràcies. Bona nit. Figueres, 8 de març de 2014. A tu, dona treballadora, dona emprenedora. Recordes quan mirant els núvols somiaves amb ser escriptora? I quan veient el teu pare conduir, vas decidir que portaries un camió? Recordes el que vas sentir al saber que per ser dona no podies estudiar? Avui, nosaltres, dones a qui no coneixes perquè la història ens ha situat en un moment diferent? Volem dir-te que nosaltres sí que ho recordem. Perquè la teva força de voluntat, la teva lluita, constància i, sobretot, il·lusió per aconseguir el teu somni van fer possible que fos una realitat. Per això ets un referent i et rendim homenatge. Volíem agrair-te que no hagis defallit malgrat els entrebanys que segur et vas trobar, perquè el que vas aconseguir ha estat un granet més al camí que altres dones, emprenedores com tu, han anat construint a l'Empordà i arreu del món. Sabem que no està acabat, que hem de continuar, perquè les oportunitats han d'entendre de capacitats, però no de gènere ni d'edat. Gràcies per haver estat valenta i emprenedora. Bé, ara per acabar el nostre petit homenatge a aquestes grans dones de la història, volem compartir amb tots vosaltres, d'una manera més dolça, la força i pensament d'algunes d'elles. Per això, al final de l'acte podreu recollir una xocolata, denominació d'origen xec, que ha estat elaborada per la pastisseria Tal Dols. Eh, ho podeu gaudir combinat amb, amb el vi que perdoneu-me'l, se m'ha oblidat el nom. Perdó. La perdoneu, eh? la vinyeta. Això és el directe, no? els nervis al el directe. Moltes gràcies i bona nit a tothom. Bé, moltes, moltes gràcies. Eh, anem per finalitzar ja l'acte. Um, voldria fer una última felicitació en primer lloc doncs, en borda de com s'han anat succeint els esdeveniments uh, aquesta nit doncs, en primer lloc els premiats d'aquesta vuitena edició dels Premis Maria Rosinbert uh, enhorabona al John Cortada a la Victòria Milova Nova esperem que es recuperi aviat i el tercer premi a la Maria Maguilar M'agrair especialment també l'assistència i la feina com hem dit abans de l'Associació de Dones de l'Empordà, eh, del grup Empordoneses, del Txec Empordà i ara, a continuació, si ens volen acompanyar, doncs, hem preparat un, un tas de, de vins de la vinyeta. Eh, un tas de, de la vinyeta, abans però m'obliga ni, ni més ni menys que donar pas a l'alcaldesa de Figueres. Per tant, si... si si poden, me n'anava de dret el vi. Si, si, segur que el vista està tancat encara, no pateixin. Per tant, Marta, sisplau. Home, se n'anava directe el vi, anava a dir-li, Sergi, te'n vas de regidor directament. Bé, bona nit. Bona nit, aquest uh, més que dia de la dona treballadora ja... Ni de la dona, nit de la dona, treballadora en aquest cas, però sobretot treballin o no treballin. Avui el que volem representar amb aquest acte avui és un reconeixement a la dona i sobretot un reconeixement i un clam a què no permetem ni un pas enrere en el que ha estat aquesta evolució, aquesta evolució al llarg de la història d'un successiu reconeixement, de drets i sobretot el dret a la, a la igualtat entre homes i dones. Aquesta tenim aquí a l'Associació d'Empresàries de l'Alt Empordà, la Natàlia, la Mònica, tenim a les dones del Txec, eh? xarxa d'emprenedores competents, aquest matís és molt important perquè hi ha emprenedor però molt incompetent eh? també, xarxa d'emprenedores competents i a les empordoneses. Aquesta diversitat de dones reflexa una diversitat de la possibilitat que tenim les dones dce·lir en els diferents camps, a les diferents disciplines, diferi... disciplines científiques, disciplines tècniques, disciplines artístiques, tot tipus de camps on les dones, pel fet de ser dones senzillament igual que els homes, podem excel·lir de la mateixa manera que els homes. Saludar-vos també, Avui tenim més regidores que regidors aquí. No és que sigui significatiu, però també voldria saludar a les regidores de l'Ajuntament, a la Sònia, a la Dolors, a la Mar, a la Mireia, a l'altra Mireia i en Sergi, a ens ha acompanyat, exalcalde, saludar-vos en aquesta nit. Aquesta nit hem volgut fer una mica de, de popurri, una mica de popurri per reconeixement a totes aquelles dones que, com he dit, en els diferents camps d'on les diferents disciplines poden, poden excel·lir. Per què és necessari que encara fem aquests actes? Abans, abans ho comentàvem eh, amb la, una anterior intervenció. Cal que encara es faci aquest reconeixement del Dia de la Dona. Hi han coses que poden semblar una obvietat, hi han coses que poden semblar innecessàries. Avui dia ja després de 35 anys de reconeixement de drets, després de 35 anys de democràcia, podrien senviar... O semblar una, una obvietat, però no, no ho són tant. No ho són tant perquè no podem deixar eh, que el que s'ha aconseguit fins ara vagi amb retrocés i penseu que en la, cultura, en la nostra cultura a Figueres a Figueres en els últims do anys, 14 anys, s'han anat incorporant gent de molt diversa procedència, gent de molt divers origen, gent de diferent cultura, de diferent religió, i no podem baixar la guàrdia en aquest sentit, perquè són gent que potser no estan en el mateix nivell de reconeixement dels drets i de, en el mateix reconeixement d'igualtats per la dona i per l'home. Per tant, Figueres s'està convertint en una societat diversa. Mireu a les escoles, mireu a primària, mireu a secundària, mireu als instituts. La mainada té un origen patern, matern, molt divers, i per tant tot allò que l'any 75, 76, 77, 78 va ser totalment necessari, no deixa de ser menys necessari avui dia. És necessari que seguim reivindicant la igualtat per homes i dones, hem de respectar el que és la diversitat, però no la diferència o la desigualtat. Sobretot anem en compte en aquest sentit, no baixem la guàrdia i seguim celebrant, seguim commemorant, seguim fent actes com aquest del Dia de la Dona perquè no tothom parteix del mateix punt de partida. He dit diverses vegades també com a alcaldessa d'aquesta ciutat i des del mateix dia que vaig ser proclamada a l'alcaldessa que no sóc gaire partidària del que s'anomenen cupos o reserves. No en sóc gaire partidària, crec que hi hauria de ser l'accés a certs llocs de treball, l'accés a la política hauria de ser totalment d'acord amb el criteri de meritocràcia, qui serveixi, qui sigui, però no, obstant, no en sóc partidària, però crec que és necessari encara. La paritat, aquesta obligació de que almenys en els cinc primers llocs a les llistes electorals dues siguin dones i en els successius llocs també aquesta paritat encara és necessària perquè si no fos per això dones que haurien pogut accedir a la política mai de la vida hi haguessin pogut accedir. Per tant, no sóc partidària de, de cupos, de reserves, però no per això encara no són menys necessàries. I crec que és important que ha sigut el canal o ha sigut la via en què dones que mai haurien pogut accedir a llocs de treball o accedir a la vida política, hi han pogut accedir. A partir d'aquí, situant-nos en un mateix punt de partida, a partir d'aquí que guanyi el millor, que treballi el millor i que agodeixi el millor. Què més us volia dir? Bé, jo mateixa, com a alcaldessa d'aquesta ciutat, he tingut l'honor de ser la primera alcaldessa de Figueres. i Ho deia el dia del, del ple d'investidura en què se'n va fer alcaldessa. No em considero res especial, però sí que... Em considero que sóc un símbol d'allò que s'ha pogut aconseguir a partir de la democràcia en aquest país d'una escola pública el que m'ha enorganitzat enorgulleix més com a alcaldessa d'aquesta ciutat, no és un reconeixement a la meva persona, sinó el que, el que simbolitzo, la possibilitat de que una noia de Figueres estudiant en escola pública i sense cap antecedent a la vida política o en un altre tipus d'àmbit a la ciutat, hagi pogut ser alcaldessa. Crec que això és important i és el que més m'agradaria que se me reconegués a mi que se, i, que, i, que, i, i el que més m'agradaria simbolitzar en aquest sentit. Qui més? Rosa Maria Invert, Glòria Comte. Rosa Maria Invert, avui és, és important que el dia de la dona treballadora s'atorguin els premis. Rosa Maria Invert, ella va ser una pionera de la política, una gran dona. En aquesta ciutat no va ser alcaldesa, però podia haver sigut perfectament. Va ser regidora en aquell moment de la història, no li va tocar, però podia haver estat perfectament. Glòria Comte també va morir massa jove, una, una senyora que podia haver estat, ara recentment va morir el seu pare, però també una, una gran dona en les nostres contrades, com aquestes que s'han ensenyat en aquí, que aquestes senyores, aquestes dones que han estat mostrades, Víctor Català i totes aquestes altres dones a qui s'ha volgut comemorar avui dia. Repeteixo... Les dones són capaces d'accel·lir en molts diferents àmbits, en molt diferent disciplina. És important que seguim reivindicant els drets de les dones, a la igualtat, no deixem fer un pas enrere, us ho he dit. La incorporació de noves cultures, de nous orígens, de noves religions pot fer que esmermin una mica aquests drets i no estic dient, perquè sí, se m'avisa per part de mestres, de professores, de professors que estan en els instituts i a les escoles. Compta amb les noves incorporacions i no baixeu la guàrdia en aquest sentit. Allò que s'ha aconseguit durant 30-35 anys no deixem que vagi enrere. L'Associació de Dones de l'Alempordà avui el matí estava a la plaça de l'Ajuntament recollint firmes, per una cosa que pensàvem ja absolutament consolidada i que ja no tindríem que lluitar-hi mai més, com és el dret a l'avortament. Doncs avui estaven al matí tornant a recollir firmes perquè no es restringegi les capacitats d'accés al, al dret a l'avortament. Obvietats que semblava que mai més n'haguéssim de parlar són obvietats que s'han de mantenir, s'han de preservar i s'han de guardar. Per tant... Moltes felicitats avui per poder celebrar aquest Dia de la Dona. Moltes felicitats a les entitats, a les emprenedores, a les empordonestes, a les artistes, a les empresàries i gràcies a tots vosaltres per voler ser aquí, tant homes com dones, que també hi ha homes i això també s'ha d'aplaudir. I ara sí, ja passem a fer un tast d'aquest vi, de la vinyeta i d'aquesta aquest, xocolata que les, la, les dones del xec ens han volgut obsequiar. Bona nit. Be, gràcies a tots, només dir-vos que podem passar la degustació de vins ara sí i l'última cosa que us demaneria, o això crec que és, si no em deixo res més, és l'última cosa que us demaneria, és que estiguem ben atents perquè mentre s'estiguem fent la degustació de vins s'estaran preparant les artistes que avui ens acompanyen, dos noies de la terra, dos empordaneses, com són la Nusca i la Laia Veí, que ens interpretaran unes peces. Per tant, podem passar la degustació de vins i ben atents perquè ens interpretaran aquestes dos cantants les seves peces musicals. Moltes gràcies a tots. Floren primavera como un boxeador en el ring o como una niña en las ferias Como se viento en un glaciar Hablaba otra versión de este mal cuento. Como un artista que perdió su única musa y su talento. Y ahora mi ser desnudo y débil Gràcies. Bueno, disoure que moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a mi a la Laiya a tocar avui aquí, perquè és un honor estar un dia aixís. I Vaig a fer alguna mica més animat. corazón como se roba? es Casa yo bajo mis pies me rozas con su verde tallo Bajo el café, el mar parece hoy más intenso y el corazón no para de latirme y pienso que hoy será un buen día. Gràcies. Bueno, ara sí que ja faig l'últim tema i deixo pas a la Laia, que veig que té moltes ganes de tocar. Està impacient completament. Bé, la, la idea era fer tot temes meus, aquests tres que he fet eren meus, però em venia de gust fer una versió que porto molts anys eh, cantant i, i bé m'ha vingut de gust fer-la i crec que també és bastant adient per alguna de les coses que diu la cançó. Hoy, sin querer me he vuelto a equivocar Creí que todo iba bien, pero no fue verdad La, la la la la Parle de moi Une autre fois Fais-me sentir Que je suis quelqu'un Parle de moi Avec tendresse Doucement Doucement Et Dis que tu m'aimes Dis que tu m'as Si je reviens A que jo soy gran, plus gran, plus gran, plus. Vale, Moltes gràcies. Laia, quan vulguis, tot teu. Bona tarda. Bona nit. I miss you Your remedies for my soul This is my fire, this is my earth And I can use it, I can fix your place, boy This is the work and smoke I was not ready. My soul wasn't ready for this It was your moment to be with me But baby, still still to I remember you And my heart is frozen Cause I can't believe Wanna talk to you And my voice is stronger So I had to leave But I will go with philosophy And philosophy philosophy with philosophy no philosophy with philosophy, with philosophy, with philosophy. Gràcies La veritat és que ara quan venia cap aquí pensava que no sé, que crec que no em fa falta cap dia com per commemorar o en recordar-me que hi ha moltes dones que treballem molt dur per aconseguir moltes coses cada dia. però ja que hi és i existeix i és guai que hi sigui. És un plaer estar aquí. Tenia moltes ganes de cantar-vos i, i és un honor que m'hagueu convidat com a dona emprendedora empordanesa, així que gràcies, un aplaudiment per vosaltres. Estic tocant tot de temes meus. Soc la Leia, encantada. I el següent tema és l'únic tema que tinc en català normalment no el toco, però ja que sé que ens entendrem molt més, doncs, es diu Avui. I el vaig composar fa molt poc. Avui estaves trist Jo no m'ho he vist venir del tot Minuts abans de res Es faríem grans junts que tu dius que no és el teu moment i jo au no m'esperava reshuill apart de les ferides espantar-te les manies del teu món Mill apart de les ferides espantarte les manies del teu cor. Avui m'has deixat gris, jo no m'ho he vist penit del tot. Aparem- mi les teves manies són part de la família i el teu nom que em batega dins del cor. Gràcies. Uh, Olga? Hi ha algun tipus de limitació? Sí? Yeah. El següent tema també és meu, es diu This Wall. Tenim ganes de cantar o no? Sí, oia. Oh yeah. L'estribillo fa algo molt simple que és: Uuh! This Podrem fer uuh! El... Sí o no? Uuh! So Queda clar oi? Sí? Annaem vols fer els coros? Oh, yeah. Anna gra cosa, nuca. com que no soc prou alta, tinc una mania que és posar-me a plataformes, o sigui em flipen. Right? <laughs> so tired please. These men are lying whenever they are breathing. Oh look, this child does not have praise. He must not pay your debts. Com diu... It's what it be. Va, un moment. Vine, vine, vine. vine. Ah. És mola tant mola tant quan fa els coros, l'Anna, que se la va sentir, eh? They i mean cuz i'm so to see this is men alone one never dare i breathe it i look this woman looks so She knows she's right i've left jessica boys Aia, ets una caràcter. Gràcies. Puc tocar un altre tema? Sí. Un altre tema que no anava a fer, però... Com que he vist que tenim ganes de cantar, potser podem cantar. Say bueno, a ver si no recordem d'aquell... stir <susurra> it up Little darling <fusurra> Steer <susurra> it up Come on baby Come on stir it up Little little darling Steer it up It's been a long, long time Since I got you on my mind Ooh. You are here I say it's so clear All the things we could do, baby Just me and you Come on and steer it up Come do darling steer it out. Come on, baby. Come on and steer it up. Little, little darling steer it out. Into. It's been a long, long time Since I got you on my way Now you are here I said it, it's so clear All the things we could do, baby Just me and you Come on and steer it up Come on Steer it out, come on baby Come on steer it up Little, little darling, steer it out Steer it, steer it, steer it together Come on steer it, steer it, steer it together Steer it, steer it, steer it together. Come on and steer it steer it, steer it, steer it, steer it, steer it together. Moltes gràcies, ha sigut un plaer enorme. Gràcies. Gràcies. Fins la pròxima.